Ei, s-a terminat așadar frumoasa povestea islandezilor. Stalei. da, păcat că au. a da, da, terminat chiar frumos. În, în halul ăsta. De ce că dacă noi am fi dat două goluri, făceam un punct cu Franța și cine știe ce. Da, da, da, da, da. Dar oricum, Franța a jucat foarte bine seara, adică net peste ce a jucat până acum la turneul ăsta final și se anunță a fi favorita în fața Germaniei. Dacă joacă așa? Pentru că până acum nu au arătat seara, au fost într-o formă de zile mari, au jucat foarte frumos și, și islandezii. N-au închis deloc jocul, au rămas deschiși. În fotbal e foarte important să-ți dozezi uh, curba. și tu spui că sunt pe creștere. Sunt pe creștere, evident, știi? Mm -hmm. E foarte important asta, să-i mm -hmm. și să ajungi la vârf maxim de formă mm -hmm. în fazele finale, știi? E valabil și în liga campionilor uh, da. la, la cluburi. Am înțeles. E foarte important și se pare că Franța a reușit să facă treaba asta. Mm -hmm. Acum a rămâne de văzut, dar oricum, și cu ce absență are Germania. Eu merg pe țara Galilor. Și oricum. gazdă fiind, <laughs> ai altă discuție. Am. Și eu sper să bată țara Galilor. <laughs>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 Cam de asta cred că o să avem și noi parte astăzi de Sunshine in the Rain. 7 și 19 minute, bună dimineața, o nouă ediție de Tu, Vlad, a avut parte de niște Rain de the Sunshine, sau da. cum a fost? O să povestim mai încolo mai de încolo, pe, da? cum a fost pe la din pe acolo cu vitura de gunoaie. Mamă, mamă, așa a fost, la da, povestim. Altfel, altceva voiam să zic de dimineață. Ce poate fi mai plăcut decât să-ți începi ziua așezându-te pe un chewing gum? Mestecat, Băi, pe cuvântul meu, deci îți vine când se întâmplă e, o chestie e. de asta... Nu că numa escorbă, nu despre asta e vorba, e că se lipește și nu mai poate fi dat jos niciodată, niciodată și ne punește, adică îți vine să-l găsești pe ăla, știin, să-l, ai făcut asta, mă, care e? eu am căzut odată, de fapt odată, acum câteva săptămâni, am ieșit și am căzut din picioare, mă rog, nu mă întrebați -ai ce s-a m-am împiedicat. A, te-ai împiedicat, nu ai căzut din Și am căz, și am Uf, că căzut am pe o gumă de mestecat. Ai căzut pe o guma de mestecat? Dar că nu m-am dat seama că am cazut pe guma de mestecat, -a -a pentru că am cazut cu partea din Spate. Dar măcar n-ai derapat. Da. Nu știi, s a prins bine că amortizat. Da, exact. Și da, am căzut că cu partea din spate. pe loc. Era o gumă Era roz. <laughs> o gumă roz? O gumă roz. Și rămas am plecat o pată, acolo o pată fericit că spate? am scăpat cu viața, M-am urcat în mașină, evident, cu guma de mestecat, a, libită, porcări. de spate. Și când m-am dat jos, m-am dat seama că era fericire maximă. Și cu pe pantalon, și pe scaunul de la mașină, și pe nenorocirea. Bă, cât ghinion să ai? Maxim. Aha. Măda, dar ști, ar fi, ști că în Singapore e interzis să nu cred -a -a? Și... Da, să deții și mă rog, nu te caută nimeni dacă intri în în țară cu chingam, da e interzis să scui pe stradă. Păi, e de bun, simt că super nasol, super nasol, că adică sunt niște amenzi foarte mari și Singapore pe depsele sunt astea cu bătut cu bastonul la fund. Aulă, pe bune, vorbește. Da, asta e da. kinky pentru unii, dar <laughs> da, Zou, vorbesc da, da, serios. Da. Și duce acolo și ești avertizat. Dacă aveți chingam, nu, mai bine nu, țineți-l undeva ascuns, nu nu riscați nimic. To de legi de astea interesante în, în toată lumea. La noi de exemplu, în România, era o lege în 1935 prin care era interzis Mickey Mouse Cum să fie mai interzis Mickey Mouse? Era atât de urât de în încât speria copiii mici Asta era treaba În 2014 Mickey Mouse ăsta n-a speriat alegătorii la Ba da, vezi? Au avut o premoniție Da, și bine Eu cred că motivul adevărat pentru care l-au interzis atunci A fost că avea urechile care lui Carol al doilea ai văzut mă, că familiile regale au urechi de-astea mari Deci Carol al doilea avea niște urechi de, de așa. Charles Se spune Are elefantul că... da. <laughs> În statul american Florida Este interzis orice act sexual Cu un porc spinos Nu vreau să comentez <laughs> Cred că e o chestie de protecție a muncii da. Hipnoza e o practică interzisă În școlile publice din San Diego În Statele Unite mm. Și asta cred că dacă ar fi Asta ar fi o lege bună România de dacă ce? Ar lăsa foarte. De ce? Cum? De ce? De ce? Dar eu cred că asta ar, ar lăsa fără job o grămadă de profesori de la noi. Adică dacă ar fi interzisă hipnoza la ore, mamă, <laughs> sunt, sunt niște profesori să adoarme la orele lor, chiar și fără hipnoze. Da. da. Sau, în timpul regimului politic taliban din Afganistan, clericii musulmani au adoptat o lege care le interzicea femeilor să poarte șosete de culoare albă. <laughs> pe motiv că astfel bărbații se excita sexual în preajma lor. Ai, da. Era și la noi o lege de asta în anii 90, cum purtau bărbații ceora cu pantofi. Negri. Păi era invers, la noi se inhibau fetele. Când. Da. Da, tu purtai mă, șosete albe, da, le negri nu. Nu cu pantofi negri, cu orice pantofi. Mamă, mi-e acum, o rușine stătea, Auzi, în nou, la începutul anilor 90 cum am avut o bursă în Marea Britanie M-am și eu acolo La BBC <laughs> <laughs> Și când mă uit pe poze În toate pozele aveam pe albine <laughs> O rușine că mă uit la pozele alea Mă gândesc, mamă, de este european Eram A frate fac, Aveți pantaloni scurți? Bine, nu, în poze când stăteam jos, că nu știu Cât de lungi să fie pantaloni să nu se vadă Cerapii când stai jos, pe bune, ia dar nu mai face poze când stai jos, trebuie acum. să faci poze în Nu Numai înalt. Dar crezi că eu mi imagina că e vreo problemă? Avea niște da, stă... de aia, Ai niște pantofi de-aia timp mocassin, așa. Stai mândru, nu? Da. Da. Erai mândru, nu? A, eram super încântat de mine Eu, în Marea Britanie, cu <laughs> da <pute laughs> tare, înțelegi, era pe albi, Everywhere. Preții, <laughs> where. Da. Și eram și foarte încântat pentru că, spre deosebire de București, acolo orașul era foarte curat și nu e praf. Și plouă mult și, mă rog, nu, nu s-a demolat Probabil că s-a demolat în București Și nu se mur de ai adică, Stăteau mai mult timp foarte încântat era. Adică măcar în București ei după da, O zi vei... păreau cenușii Și erau oarecum în ton cu <laughs> Întrebarea dimineții ce lege ai da dacă ai putea da o lege? Asta e întrebarea dimineții. Așteptăm răspunsurile voastre la SMS-1769 sau cum ar zice domnul Zafiu academic 1, 1769 da, da, ăla e. 1769. Sau pe Facebook. Pe Facebook. Da, da. da. <gătă> e Semnalizat obligatoriu. Sau asta e obligatoriu. Semnalizat obligatoriu. Știi, mai ținut că am dat știre cât câte costă să semnalizezi? Da. cât se te costă. Măi, da. eu aș, fa aș face o... Nu Dar nu este să semnalizezi. Este lege. Cum adică? Să se respecte legea. Nu o lege B care... Care ar fi nu să, fie. Aha. să nu se semnalizeze atunci Că poate să apucă oamenii de semnalizat Nu știu da. mă Eu știu ce aș da, aș da o lege să nu se mai facă decât Lucruri pentru bogații care să fie vândute la preț normal, pentru oameni normali. Mm. Pentru că am acum o mașină în test, o mașină de bogați. Nu o să-i spun Așa. marca, dar e mașină da. de bogați. Adică trebuie să fii foarte bogați să ai mașina asta și... Na. Și ai vrea să o ai și tu, dar la un preț normal. Da, la un preț normal, știi? Asta și mi-ar plăcea, deci cum e mașina de bogați, Așa. să fie orice mașină, de fapt. Și în general lucrurile, adică tot, știi că astea pentru bogați, bă, merg mai bine, țin mai mult timp, sunt mai confortabile, sunt mai gustoase, nu te îmbol Știi? Sunt mai bine când stai pe ele și așa mai. Toate să fie numai pentru bogați. De ce nu se fac? Numai lucruri pentru bogați la prețuri de oameni normali. Nu de, nu de săraci. Ce se nu? fac lucruri pentru bogați. Nu, numai, numai, numai. Și la prețuri corecte. Asta cu prețuri adică, ce să reglăm. Da, cum facem noi? Emisiune premium pentru toată lumea. Așa <laughs> să fie și 1,769 SMS cu tarif normal. Ce lege ați dat? Dacă ați putea da o lege. Așteptăm răspunsuri și pe Facebook.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 CPC, SEO, PPA, PPC, word of mouth, ROI, CTA. Sau, stai așa. Mai bine vino cu firma ta nouă la ANG până pe 31 iulie și ai pachetul ANG profesional pentru startup. Ai administrare gratuită în primul an de contract și poți câștiga o campanie de publicitate pentru firma ta. Detalii pe ang.ro/startup. La Kaufland începe săptămâna fresh. Prinde ofertele care îți recoresc vara. Doar luni, 4 iulie, cumperi la prețuri efervescente. Vinete românești la 3,49 lei kg, ulei de floarea soarelui Vite Doro la 3,33 de lei litrul, pulpe de pui cu spate la 4,99 lei kg. Fresh, fresh, prețurile Caufland. Caufland Kaufland este pentru mine.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 Salut, sunt Smiley. Weekendul ăsta, muzica mea se aude la Europa FM. care. Nu din Weekend Smiley, la Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Vara asta, ocupăm marea!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 Dumont la Europa FM, 7 și 38 de minute, apropo de Ocean și de Mare. Am văzut că Alexandra a plecat în vama veche să-și caute pereche, dar nu, nu cred că a găsit nici weekendul ăsta, nu? Cred că este, cum zice francezul, lombaradiu, Nu știe ce să aleagă. Dar în pe tine imaginez. te văzut la munte, înțeleg că ai plecat spre munte. Ai da. ajuns? <laughs> Noi am vrut ieri să plecăm la mare știi? și ne-am făcut planul, am zis, Așa. mamă, ne trezim la 8 jumate, pleca la mare. Și... Așa că pe la 11 jumate ne-am urcat în mașina... <laughs> A doua dimineață <gă> și Ei. am plecat spre munte, că zis că la mare e prea departe și ce o stare. Da, are sens. Ne-am bucurat, evident. până la Marea e da. Am înțeles că a fost un accident, ne-am bucurat da. că am scăpat de accidentul de pe autostradă și mergând noi, hai să că mergem până la Sinaia, 100 de kilometri <gă> să nu răbosim. <gă> da, hai să că ne ducem să ne plimbăm în parcarea de la vreo cărciumă și după aceea ne întoarcem. Și când ne îndreptam noi spre aia, pe la Comarnix S-a venit un nor așa și, ea... și am zis, ia uite ce drăguț O să plouă, se face și răcoare Omul Și în trei minute se întuneca Se ziceai că vine apocalipsa maică Ui, pe cinstea mai, erau Absolut înfricoșător un în cer de la negru Vinețiu și a început să plouă Zic aia nu contează, avem ștergătoare În trei minute dădea de cu gheață Am băgat mașina sub un soi De copertină unde am putut pe acolo M-am gândit că o sparge mm. Băi și au început să curgă niște râuri namoloase pe drumul ăla, pe DN1, că asta, veneau din Versanți, și dreapta, cum mergeam noi spre Sinaia, pe scări, pe străduțe, pe ce era, băi, curgeau niște râuri nămoloase cu bolovan și gunoaie. Băi, da, știi cum gunoaie de ziceai că răstornase cineva toate tomberoanele din oraș pe străduțele alea? cisterne întregi de gunoaie, peturi, mizerii, jeg, ceva înfiorător. I-au făcut de rest, practic. Da. Și uh, s au oprit, evident, toată mm. circulația acolo. Și, pf, ce să spun, erau niște polițiști care s-au adăpostit și ei în mașini, au așteptat. Și după aia am aflat, asta a fost o viitură de peturi. Așa se și cheamă, are și un nume. Viitură de peturi. Se întâmplă în orășelele sau în localitățile unde oamenii își aruncă gunoaiele în fundul curții. Și când vine câte o ploaie de-asta mare, spală totul. Adică este natura, scoate culoarele la, zic, la de suprafață râș. cu marfenii. Da. Dar să nu-i condamnăm prea tare pe locuitorii din Comarnic, pentru că în Comarnic, acolo, trebuia să fie o rețea de canalizare care să fie rezolvat problema asta cu inundarea șoselei acolo trebuia să fie această rețea de finalizare de, de, și de ce nu e, nu? pe bani europeni. A fost un proiect care, după cum relatează colegii de la știrile TV, s-a finalizat anul trecut la DNA. Era că asta trebuia să fie făcută de firma unui domn numit Iulian Herțanu, mm -hmm. cumnatul lui Victor Ponta. Deci un fel de pe lângă Mickey Mouse. Da, omul de afaceri e acuzat acum de fraudă cu fonduri de la Uniunea Europeană E un dosar frumos În care figurează deputatul Sebastian Ghiță Prieten oh. cu domnul Ponta, Deputatul PSD Vlad Cosma și tatăl său Președintele Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma Deși dânsul acum dă cu semnatul, Mă rog, alți Domni și tovarăși în general Din curtea PSD Tot în acest dosar au fost audiate La DNA Ploiești Mama domnului Victor Ponta și sora domnului Victor Ponta, Alexandra Herța. Deci, Băi, ce distribuție, știi? E generic da. de film ăsta o, o bună, e și pe da, o bună parte din distribuție am văzut-o ieri rămasă pe șosea. Deci o parte din această afacere, adică gunoaiele din această afacere, erau ieri întinse pe șosea pe DN1, acolo unde circulația a fost întreruptă. În cele din urmă, am reușit să întoarcem, nu ne-am mai dus la Sinaia. Am întors mașina, am luat-o încetişor, încetişor. la simțați mare, oricum, că avea ceapă, avea no, șinemol, așa, Da, exact. peturi. Ce să mai... De... Și am luat-o în cetișor, și când am ieșit din Comarnic, era o coadă de mașini, din Comarnic până încolo, după Nicorești-Breaza. Cred că erau 5 km de coadă de mașini. Oameni care, săracii, stăteau și pe marginea drumului, așteptau, pentru că nu se putea trece. Asta e. E frumos am în țara frumos. România. Au Ce peripeții. E frumos, pe cuvânt. Dar n-am fi aflat de lucrurile astea, dacă n-ai fi fost, vezi? Și ai da. și tu din casă. Da. Dincolo, să știi că autostrada a fost blocată până spre noapte. Așa am auzit. Autostrada e un accident... Și stai vreo două zile. În general, sau tot așa se întâmplă. Dacă e un accident în lanț, se blochează circulația urât. Întrebarea e de ce se produc accidentele astea în lanț. Pentru că stau oamenii, unul în fundul celuilalt, la 100, știi cum se spune, vezi un uh, obiect și numeri, mergi. Trebuie să numeri până la 3. Și dacă uh, apuci să numeri până la 3 și treci tu, și tu prin dreptul acelui obiect, față de mașina din față, atunci ești la o distanță suficient de mare. Așa calculezi? Da. Trece ala din fața ta pe lângă stâlp, îl vezi și zici 1, 2, 3. Și când treci tu, trebuie să ajungi la 3. Hai că am calculat bine până acum. N-am avut incidente. 7 și 43. Întrebarea dimineții era legată de legi. Ce legi ai da dacă ai putea? Sau ce legi ai da dacă ai putea? 1, 7, 6, 9, SMS-uri și pe Facebook. Nelly Furtado, 7.46 de minute. Dacă ai putea să dai o lege, ce lege ai da? 1.769 SMS cu tarif normal. Mesaj așteptăm și pe pagina de Facebook Europa FM. Legalizarea cannabisului medicinal, spune Claudiu din Timișoara. Da, pentru că suntem un popor bolnav. Da. Prostia să fie interzisă. Păi Aș și de lege... cine mai râde? <laughs> Aș da o lege care să reglementeze nașterea acasă. Aha. Nu mă pricep, da. Mă rog, așa cer e. Votul capacitar. Votul capacitar? Ce da. e asta, vot capacitar? Nu știu, poate ne explica. Să ne dea SMS repede. Da, Ce e la fi... vot capacitar? Nu știu. Ceva cu teste bănuiesc. Aș da o lege de pușcărie grea pentru cei care aruncă gunoaie peste tot, știi asta, apropo de ce vorbeai de de la Pușcărie, să le dea amendă pușcărie acum că aruncă Să marcheze benzile după ce se asfaltează și dacă nu să facă bușcărie pentru atentat la siguranța traficului, spune Cristi. Și să folosească vopsea care ține. Știi că la mine în sat acolo, într-o zi au vopsit frumos, au făcut două treceri de pieton la o intersecție. Și a doua zi doua zi nu mai era așa. Băi, pe cuvântul meu, domnule. Să se interzică mașinile cu volan pe dreapta, spune Eugen din Craiova. Aha. Și să-i dea afară pe britanici din Uniunea da, da, da, da. Dacă aș avea posibilitatea, aș da o lege care ar fi cu pedapsă pentru toți cei care aruncă din mașină, din mers, chiștoace, coși de banane, ambalaje și așa mai departe. Știi că în Birmania Miliană. se circulă, fii atent, în Birmania, asta cunoscută ca cam e asta apropo de volum, mașinile cu volan pe dreapta. Deci în Birmania se circulă, cum circulăm și noi, pe dreapta, deci mașinile merg așa. pe dreapta. Și 90% dintre mașini Sunt au volan de... pe dreapta. Pe dreapta? Da. Și te întreb, domnule, de -a ce se întâmplă? S-a schimbat de curând. Nu zice legea că se circulă pe dreapta, este în 1960. Cum? Și atunci, păi zice, așa, s-a obișnuit lumea. Ai Pe văzut? cuvântul lumea, deci eu n-am văzut țară mai ciudată. Și merg, zi, merg și este ăla, e unul care stă în stânga și care se mai uită așa, într-o parte, să vadă și zice, ai dă acum, că poți, Bane, hai, merge, loc. merge, merge, merge. O lege împotriva violențelor și abuzurilor verbale și fizice împotriva copiilor. Exact, există, există. Gabi da. din Câmpina este. Uh aș da o lege prin care să tăiem finanțarea cultelor religioase, bani economisiți, nu. 50 sănătate, 50 educație. Nu, domne, lasă să aibă și acolo, ce, religia e importantă. Aș da o lege să fie interzis polițistului intersecție de la Corban, că blochează DN1, spune Alex. Auzi și ceva de chestia asta? Sau tu ești deghizat? <laughs> <laughs> să știți că Vlad, când pleacă de la radio, se mixește toată ziua și a costumul de polițist. <laughs> cum, ar, cum ar fi, mă? N-ai voie. Să intre legalitate, proclamația de la Timișoara sau numai în punct 8 din proclamație. Valentin din Lunca, Sprie, Bihor. Mamă, ce popular e încă după 25 de ani, după 26 de ani. Da. Sunt polițist, aș da o lege ca false la 112 să fie pedepsite cu ca deci? în alte state. Da, tin... Mihai din Alexandria. Da, tin să-i dau dreptate lui Mihai. Și fiecare angajat al statului, la angajare, să meargă 24 de ore la pușcărie, ca să vadă ce l-așteaptă dacă oh. e mită. Spune Vasile din Craiova, eu sunt fanul acestei legi, Aha. aș susține-o dacă aș putea, ca și parlamentar, aș susține chestia asta. Bine, hai să-ți dau câteva de pe Facebook până da. vezi, poate să răspunde cu votul capacitar ce ăla. Sndl zice, Sndl vrea o lege în care să poată instanța să decide conflictul Confiscarea în întregimea banilor furați de fălcoși din țara asta Care au trecut și sunt prin parlament și guvern Dar e legea asta, să știi Se mai confiscă Problema e că își țin mașinile ascunse Cum este cazul domnului Fenechiu, cred Căruia nu i au identificat în trafic BMW-ul timp de patru ani Așa Ai că da, dacă îl ține în curte, asta e viața Roxana vrea să interzică prin lege minciuna Hai mă, fetelor, pe bune, minciuna, minciuna alta presupun, nu. Florin, ascultătorul nostru din Suedia, vrea suspendarea permisului pentru 30 de zile pentru cei care nu semnalizează. În Suedia, pe bune, nici în Suedia nu se semnalizează cine ar putea crede asta. Mihaela, bună dimineața, zice, aș dau o lege care să interzică pietonilor să vorbească la telefon pe trecerea de pietoni. În orașele mici, dacă i vedea cum, citezi, se frâng pe trecere cu telefonul la ureche. Mai e ceva ca pe podium. Nu înțeleg expresia asta. acum, adică se frâng pe trecere? Bărzu, aș da o lege pentru bun simț și civilizație. Ce plictiseală ar fi, mă bărzule. Da. Nina, anularea permiselor celor care sunt nesimțiți în trafic. Adică să nu mai meargă nimeni, a? Ioana, aș da o lege împotriva celor care pot și nu vor să muncească. Să fie drastic pedepsiți. De ce, domne? Uite, eu dacă aș fi bogat, bogat, bogat aș lucra numai de plăcere. La neșteptare aș veni da. fiecare dimineață. Așa cum da. ești doar bogat nu și bogat, bogat, bogat asta e. Lucian, aș dau? o lege ca toate restaurantele să fie pet-friendly adică să te poți duce acolo cu cățelul și cu pisica A, pet-friendly da. să referă nu la peturi la... Da. Să știți la că animale. Lucian, da, la animale, la. La animale da. Și că altfel pentru de bere Aha, și da. te duci la cărturile Lucian, să știi că unele vin cu boi După ele După, da. Cu bizonii și, mă rog, mai sunt uh, o grămadă de mesaj în generalul mai supărat. Na, da, n-a revenit nimeni cu... Vot capacitar? Uh, da, păi n -a, și n-ai căutat pe nu. Facebook, da. vot, uh, pe Google, capacitar. <laughs> Capacitar că... Votul cenzitar a, Vrea a, vot păi cenzitar e Poate e altceva Vot capacitar Nu există Cenzitar este Votul numai pentru bogați Uite, legea bunului simț Uite, mă, vezi, pare. stai puțin Votul s-a făcut Deci, cum era la bogați Pe vremuri Acum e pentru toată lumea Și ce? Vă place cum e? Nu merge Nu, <laughs> nu mai are farmec a, Mai avem mesaje Stai așa Că trebuie Ia să zi. mai, uh, mai, uh, mai uh, Portul legal de armă de foc Nu știu e o soluție <laughs> Nu știu că e o soluție. Știi care-i părerea mea. Am fi din ce în ce, și așa suntem puțin, am fi din ce în ce mai puțin. Uh, să nu se mai poarte pe de desublenjării intimă, spune Crina din Galazi. Să pe unde? Pe deasupra? <laughs> <laughs> Superman! <laughs> și, la, și asta e interesant. l interzice din nou pe Mickey Mouse spune Zoli din Baia Mare. Păi, stai să... că vin alegerile. Crezi că s-a interzis singur sau... M? Cred că o bună parte din ce-a pățit i se datorează. <laughs> 7 și 52 de minute. Rămâneți cu noi. Avem știrile Europa FM în doar câteva minute. Revine Emanuela Nicolescu. Iar noi ne pregătim de Republica Fantastică România. Astăzi da. un subiect o, e. ireal, mi se pare mie. Da, facem că... o continuare pe un subiect pe care l-am făcut săptămâna trecută și am consecat că e real. Dar înțeleg că se implică inclusiv prima în general în tot soiul de chestii. Da, domnule, a devenit, deci când credeam că nu poate fi mai bizar, a devenit <laughs> și mai bizar. Așa ceva n-am văzut. Asta e România, asta <laughs> e farme cu ei. <laughs>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 vine de românești la 3,49 lei kilogramul Ulei de floarea soarelui doro la 3,33 de lei litrul Pulpe de pui cu spate la 4,99 lei kilogramul Fresh Fresh prețurile Caufland. Kaufland. Kaufland este pentru mine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 Na no, cum e, Oni? Cine? Cine? Cine bine? Cine? Cine? waka no, vaca jos de pe acoperiș, la pucămețala. sala. atâta dată s-a mai că nu o ca să cele mai bune țigle. Țiglele <fie> ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Hei! Hai să-ți dau un pont. Selina rezistă mai mult dacă îi tai frunzele și le păstrezi separat de rădăcină. Lasă țelina la frigider, dar nu o curăța decât înainte să o folosești. Și surprinde-i pe cei dragi cu o salată rece de selină cu sos de maioneză. Pentru salate proaspete și aromate, la Lidl ai selină cu frunze la 1,79 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Cumpăr acum de pe EMAG Ladă frigoitică hainer capacitate 205 litri, clasă A+, și 5 ani garanție, la prețul promoțional de doar 749 lei. EMAG. Online, păr simplu.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la aparatele frigorifice Arctic. Cumpără acum de pe EMAG, combina frigorifică Arctic No Frost 321 litri clasă A+, și 5 ani garanție la doar 1349 lei. Arctic. Tehnologia de acasă. EMAG.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 Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bun găsit, George! Bună dimineața tuturor! Astăzi vor fi averse în reprize în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, precum și în Carpații Meridional și Orientali. Va ploa pe spații mici și în Transilvania, iar temperaturile maxime vor fi între 20 de grade în estul Transilvaniei și 32 în sudul Olteniei. În București, 21 de grade la această oră, maxima va fi în jur de 28, cu ploi și vijeli de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei. Coșmarul bucureștenilor la piața sudului va ține până în 2019. Termenul pentru finalizarea pasajului a fost din nou prelungit. Pe de altă parte, Gabriela Firea nu vrea ca străzile din centrul capitalei să fie blocate de activități stradale. Într-o emisiune televizată, primărița a spus că traficul nu ar trebui să fie afectat de astfel de activități care pot fi organizate pe terenuri virane, în parcuri, la Arena Națională sau la Romexpo. Primărița Capitalei mai spune că toată zona centrului vechi trebuie eliberată, iar familiile care locuiesc aici vor primi o alternativă locativă. Motivul invocat de Gabriela Fira este acela că toate clădirile din zonă reprezintă risc seismic. După eliberarea imobilelor, acestea ar urma să fie consolidate de municipalitate. În altă ordine de idei, termenul pentru finalizarea pasajului de la Piața Sudului a fost prelungit până la 31 decembrie 2018. Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, guvernul a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor la toate obiectivele din București realizate cu fonduri europene care ar fi trebuit finalizate până pe 30 iunie. Astfel, la Piața Sudului lucrările sunt realizate în prezent în procent de 54%. La începutul lunii iunie, municipalitatea anunțase că, la data de 1 iunie, gradul de finalizare al lucrărilor la pasajul de la Piața Sudului este de 80% și că proiectul este în grafic pentru termenul limită de finalizare stabilit la 30 iunie 2016. Până pe 15 iulie, fiecare penitenciar din România va trebui să pună la punct o listă cu deținuții care suferă de boli psihice. După cum relatează Elena Tudor, planul este ca aceștia să înceapă să fie transferați în penitenciare sau secții speciale de deținere. Pe lista vor trebui trecuți și deținuții dependenți de alcool sau de droguri. Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Justiției doresc astfel să-i separe pe acești deținuți de restul condamnaților aflați în închisori. În același timp vor trebui stabilite și penitenciarele sau spitalele penitenciare în care vor funcționa secții speciale de psihiatrie destinate deținuților cu tulburări psihice grave, inclusiv cele provocate de alcool sau droguri. Măsura face parte din planul de îmbunătățire a condițiilor de detenție din România. La Târgumureș are loc începând de astăzi un exercițiu NATO în premieră mondială. El vizează urgențele civile. Pregătit timp de o jumătate de an, exercițiul implică 17 țări. Transmite Cora Muntean. Bun găsit. Exercițiul are loc la Centrul Național de Pregătire și simulare târgumorești din incinta spitalului de urgență. Accesul în parcările spitalului atât în interior, cât și în exterior, este restricționat până joi când se încheie exercițiul. Pentru pregătirea acestui eveniment, în realitatea virtuală a fost construit un oraș care este lovit de un dezastru. Vor fi clădiri prăbușite cu victime cuprinse între dămături în zone contaminate cu substanțe chimice sau în clădiri aflate în flăcări. Vor fi simulate misiuni de căutare salvare, triaj, de contaminare, Deși este virtual, tot ce se întâmplă ca mobilizare de forțe va fi calculat real. Exercițiul organizat sub egida NATO cu participați din țară și străinătate are drept scop solicitarea la maximum a capacității de intervenție civilă la nivel național, de a testa modul de cooperare civil-militară și de asistență internațională la dezastre. Din Târgu Mureș, Europa FM. Schimbăm subiectul. Un tânăr a fost mutilat în Central Park la New York de explozi ia unui obiect încă neidentificat pe care a călcat. O deflagrație a smuls piciorul iar tinerul a fost transportat la spital în stare gravă, dar stabilă. Cauza exploziei nu a fost stabilită încă. Deflagrația a fost auzită de un jurnalist de la France Press care se afla în fața sinagogii unde a fost rostit eulogiul funebru al lui Eli la câteva 10 de metri de Central Park. Să mai spunem că americanii sărbătoresc astăzi ziua națională, le urăm și noi la mulți ani. La mulți ani, mulțumim Ana pentru știri. Continuăm la 8 și 4 minute cu sport, Luca Pastia. We'll <laughs> Până dimineața, Franța a învins cu 5 la 2 Islanda și va înfrunta Germania în semifinalele Euro 2016. seară gazda turneului final a deschis corul încă din minutul 12 prin Giru și până la pauza a demolat cea mai îndrăgită echipă din competiție. Pogba a făcut 2 la 0, iar în ultimele 3 minute ale reprizei au mai înscris Payet și Griezmann. Giru a reușit dubla în partea a doua, iar islandezii au marcat și ei de două ori și au părăsit terenul în aplauzele întregului stadion. Franța va juca joi cu Germania ne lipsită de Mario Gomez și chedira ambi accidentați, dar și de Hummel s suspendat. Cealaltă semifinală va avea loc miercuri între țara galilor și Portugalia. România a câștigat campionatul mondial universitar la handbal masculin. Tricolorii au învins în finala de la Malaga reprezentativa Coreei de Sud cu 28 la 20. S-au remarcat interul dreapta Denis Grigoraș, care a înscris seară 13 goluri și a fost cel mai bun marcator al turneului final, și portarul Ionuț cu autorul la 22 de parade în finală. Luca, mulțumim pentru știrile din sport! Te mai așteptăm alături de noi! 8 și 5 minute urmează Republica Fantastică România. O serie de bucureșteni sunt atașați de șantierul de la... La pasajul de la Piața Sudului, așa că uh, autoritățile au decis să continue șantierul acolo. Detalii imediat. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Pe aceeași frecvență cu tine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 8 și 9 minute Republica Fantastică România Înainte să începe Republica Fantastică Să vă spunem ce se întâmplă am în studio Am încercat să aveți momentul Și a pus piciorul pe net Unde, zici ce-ai făcut? Unde e? Pe Facebook? E pe, ce? pe Facebook, pe Instagram, a, e pe, pe Instagram și pe Twitter da? Da. Da. Deci și-a <laughs> și piciorul Când dă din picior da. da? Și-a făcut un filmuleț de jumătate de secundă și da, a stat... Are 4 secunde, te rog frumos Are 4 secunde? Da, bun Asta e ah. și ne gândim, deci pe vremuri adică... Dar de ce ai făcut asta? Băi, adică arată interesant delirez, dar De ce ai făcut asta? Arată interesant Așa e acum, așa se, pe vremuri Ce Leonardo da Vinci ăștia da, zici, da, Când da. comunicau ceva public da. Galileo, Galilei, înțelegi? Da. Primul calculator mai puternic A fost folosit ca să selenizeze Neil Armstrong Acum da Acum am pus piciorul pe Vreau Facebook Trebuie să vedeți Piciorul lui Zap pe Facebook Este foarte tare E mai tare ca aselenizarea <gâ> Bine Mai da. dă o dată genericul Să știe Despre Republica ce Fantastică. vorbim Că suntem cam în aceeași zonă Nu nici de concurs <gâng> Cu parola de vină Dacă o știți Concurs da. o vacanță pe zi Vacanță deci, De stani. Republica Fantastică România da. Irealul Ioana vrea să ne zică ceva, dar ne zice după rubrică. Da. Da. Deci, uh, irealul devine și mai real. Asta ar fi, știi, cu vocea de aia de announcer. Irealul devine și mai real în București. Mai țineți minte povestea de la pasajul sudului de săptămâna trecută când am vorbit aici la Republica Fantastică România, pasajul cum pierde Bucureștiul, Bucureștiul 18 milioane de euro bani europeni și cum primăria capitalei a spus la diferență de numai două săptămâni că pasajul care era gata 80% Devenea de numai 63%. Gata? L-au măsurat încă o dată. Da, că după aia și curcile. Băi, se vede treaba că nu s-a terminat. Adică? Duminică, Primăria Capitalei a anunțat că pasajul este gata în proporție de... 53%. Auzi, dacă mai stăm un pic, băi, să se oprească, că se deci. duc spre 40%. Da, deci de 1 iunie, pri... 1 iunie, băi, suntem în câți noi, în 4 iulie? Ha, e ziua Americii. La mulți ani. Ce frumos, da. la mulți ani, America. U. De 1 iunie primăria comunicase că gradul de finalizare e 80% și că toate lucrurile sunt în grafic, se termina la 30 iunie. După 23 de zile, primarul general Gabriel Firea a anunțat că pasajul e gata în proporție de 63% și că va fi finalizat la 30 octombrie anul acesta. Deci noul primar a zis... Duminică, adică ieri, primăria a comunicat că pasajul sudului e finalizat în proporție de 53% și că va fi gata la 31 decembrie 2018. Mama! Uite, deci Să nu mai Să le, să le scoată cineva Din priză calculatoare Să nu mai comunice nimic Că ăștia, mă, frate Mai comunică de două, trei ori Și aflăm că de fapt Nici să se mai face Da, s-a prăbușit Da, de fapt Nici nu cred era domn Niciun pasaj discuție, acolo ha? Nou primar Cred da. că au avut o discuție Și a zis, Dacă tot am pierdut Finanțarea europeană uh -huh. Hai măcar să l facem cum trebuie ca noi îl putem. Nu, stai că să vezi cum e finanțarea că nu e așa, e practic. De ce? Care e situația? Guvernul a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor la toate obiectivele din capitale realizate cu fonduri europene care ar fi trebuit finalizate până pe 30 iunie. Asta include construcția pasajului de la piața sudului și refacerea arcului de triumf, care Băi, și se refacere de, de o dacă viață. mai fac mulți pe da. cuvânt. Cred că fac altul. Fă fac unul cu patru picioare. Vedeau de ce de -deci era acoperit cu o pânză, că nu știu ce. Da. l Au terminat. Da. Și da. Acum au lăsat doar garduri în jur, nu Asta știu ce fac. Mic. Se întâlnesc și fac mici acolo. <laughs> în o dimineață... Da, fac gardă, înăuntru iar arcul de triumf. Băi, dar stați puțin, fiți atenți. Deci, în comunicatul transmisier și vreau să citez, Primarul general, adică doamna Firea, estimează că noul termen de 31 decembrie 2018 pe fraților, de unde trebuia să fie gata la 30 iunie cel târziu anul ăsta, de deci estimează că noul termen este acoperitor... Și fiți atenți. Și că nu vor mai exista alte prelungiri, virgulă, cel puțin în cazul arcului de triunf. <laughs> băi, deci înțelege de, de pasajul Sudului, nu, de la piața Sudului, nu sunt siguri. Adică, băi, nu știu, cât mai, ne, cât mai avem. Păi ne mai dat una în jumate. Ce trebuie Care să facem în această jumate? 2018. Da, mai ai dreptate. Sunt... În doi între 2 ani și? Da. La 31 decembrie. 2 da. ani jumate. Da. 2018, un an, da. Mamă, 2 jumate! Deci ce avem de făcut? Păi să zugrăvim marcul de triunf? Ai, cred că ne-ncadră. Și în rest? e păi, ai partea aia, nasoală, cu pasajul de la piața sudului. Chiar Ma, că ce trebuie mă. să facem acolo? Trebuie asfaltat. Trebuie asfaltat? Da, frate, trebuie asfaltat și puse semafoare. De cât timp avem? 2 ani jumate. Hai -s. Hai păi să zicem, nu mă ar da triumf, că nu suntem siguri de pasajul ăsta. Poate cine știe, mă ne mai prelungește odată. De, la... de când se lucrează? De când se lucrează? În 2014 Lucrările da. au început în mai 2014 și nu știți că am dat tot la Republica Fantastică. Proiectul și ale au apărut prin 2009, adică atunci au bătut palma. Nu, dar șantierul de a început în mai 2014, mai 2014. deci are 2 ani și... Da, și are la, doi ani și un pic. ce 53, pretenții ai? Deci, în 2 ani și s-au făcut 53%. Da, e S-au de logic. Încă 2 ani și încă 53%. Da. Și acoperitor, cum zice. Da, na. și o, în doi ani și jumătate o să fie gata 106%. Și ce e că decât să spui asta, că termin pe 31 o să isterizez populația, mai bine dai un termen de asta. Dar în 5 ani. Și, și le face surprize, deci, e gata da. în 7 31 da. decembrie, practic, facem revelionul la pasaj. A, e bun, dar dezvoltase luca o teorie mai devreme. Că vor să-i izoleze peștia din Bercen, da. Da. Și și care astea, nu vină la serio, deci drumul taberei e, da, e izolat e de mare. Da. Uh -huh. La revedere. Berceniu se izolează cu chestia asta. Pantelimonul da. cu linia de tramvai. când, spun, deci, când începe revoluția, azi nu mai vine nimeni. Exact. Da. <laughs> Mamă, și cred că da, se mută. De fapt și au pus un polițist la Corbeanca, acolo ca <laughs> izolată toată. <laughs> Prelungirea agenției și așa glumera, că n-au ne vezi mai face nimic. Nu da, a lucrat. Deci nu mai poți să faci o demonstrație. De asta nu vine lumea, știi? Când îi cheamă Moise la revoluția de asta se duce. Dapoi firea știe pe Moise, așa și a zis băie, Moise e periculos să stăciam lumea la revoluție, ea să te ema accesul gata. Terminat. Deșteptarea. Guglielmo Petranu și George Zafiu la Europa FM. Sper ora 5, mai ales duminică seara, pe 31 iulie, la Europa FM Live pe plajă, când vin vița de vie, zdob și dub Robin and the Backstabbers, Grimus, Byron și lezele fan bizar. Înțeleg că a fost o agloberație mare, mare de tot la mare și weekendul ăsta. Uh -huh. Pentru cei care nu mai au loc în sud la mare, înțeleg că se deschide o mare în nordul Moldovei undeva. Mm, tare, totul se ajunge acolo. da. <laughs> și la Marea din Sud se ajunge greu. Depinde de unde da, De asta vreau să zic că depinde de unde ești. Sorin Saizu vine imediat să ne povestească despre ce e vorba.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 Intre pe plaje.ro și află programul complet al celui mai Tare Concert al Verii. Europa FM Live pe Plajă, cu sprijinul Primăriei Municipiului Mangania. refreshed by Pepsi. La Caufland începe săptămâna fresh. Prinde ofertele care îți răcoresc vara. Doar luni, 4 iulie, cumped la prețuri efervescente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 se încorporabilă Whirlpool 12 seturi cu opțiuni de programare întârziată și de încărcare la jumătate la doar 1249 lei.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 Calimera Romania. Expediționați ieftină. Expediază cu urgent cargo în perioada 1 iunie 31 august Achita Cash și beneficiați de discount de până la 25%. Câștigă lunar 100 de premii și o excursie pentru două persoane în Europa. Regulamente pe Urgent Cargo te expediază în vacanță. Mm -hmm.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 În această săptămână în Europa Top Hit Locul 3 Locul 2 Locul 1 Sper să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 Ai ales Europa FM. Mă bine dispune dimineața. E muzică așa pe toate gusturile. Nu pot să ajung la serviciu, nu dau drumul la radio. Până spre seară ascultăm Europa FM. Muzică foarte bună, emisiuni super tari, cel puțin dimineața și emisiunea de la unul și un sfert al lui Moise. Temele lui Moise curat nu pot fi decât apreciate. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. Turul României la Europa FM. Yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita, mala surtera mía que aquel día te encontré. La camisa era la Europa FM 8 și 30 de minute. Turul României la Europa FM Marea din nordul Moldovei. Deci avem și noi Marea de Nord, cum ar fi. Plajele nordului. sălbatice de pe malul celui mai mare lac de acumulare din județul Botoșani sunt noua atracție turistică. O alternativă pentru cei care nu-și permit să meargă până pe litoral, Sute de amatori de plaje și bălăceale din Botoșan, Iași sau chiar din Republica Moldova se adună mai nou la Stânca Costești. La stânca Aizu, Costești? Stânca costești. Eu am un prieten care merge la pescuit acolo, la un nebunit dacă fac bălăceală uh -huh. deci, la Stânca, costești. E, la stânca la costești. e pește la Stânca Costești? E pește la Stânga <laughs> Costești. Sorin Zaizu, bună dimineața! Bună dimineața, așa este. Nu prea mai puteți merge acolo la pescuit pentru că oamenii se bălăcesc tezor și vă așteptăm la mare în nordul Moldovei. Da. Asta fac și botușnenii și în general moldovenii, care nu au timp, posibilități sau pur și simplu nu vor să străbată țara de la un capăt la altul ca să ajungă la Marea Neagră. Oamenii au la dispoziție un litoral care seamănă cu cel pe care îl știm cu toții, l-au denumit ei Marea din Nordul Moldovei. Da. E bine, această locație a devenit de câteva zile punctul principal de atracție al zonei. Cei care vin frecvent pe plaja de la Sânca Costești recunosc că mai sunt multe de făcut pentru a deveni o alternativă reală pentru litoral, dar se bucură cât pot de ce au pentru că nisipul aici este destul de fin și formează o plajă pe malul lacului, autoritățile locale au hotărât să amenajeze porțiunea respectivă și promit că de anul viitor pe plajă va fi amenajată și o scenă permanentă pentru concerte, dar și o zonă specială pentru corturi. Deocamdată există o scenă provizorie și un loc pentru spuma partii. Eu zi, spuma, ce e aia? Spuma party? Spuma party. E bătăi bătaie cu spumă. <laughs> exact. Că chiar -și. au fost organizate astfel de bătaie cu Se folosește săpun? <laughs> O, deci dacă pun și scena acolo abia aștept să vă gansen roses live la stânga costechi. Foarte tare. dc și tot așa. Mulțumim Sorin. Nu mai bine, 8 și 33 de minute. Până un alt alta vedem Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Hai că fredonei zilele da, astea pe asta. Nu așteptam. <laughs> Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FM. Propa FM 8 și 37 de minute, nu ratați excursia din această dimineață, trebuie doar să ne aducem aminte parola de vineri, că nu mai țin minte eu nu? Bune. Da, nu mai știu care e parola de vineri, dar mi-aduc aminte și... nu nimic, avem producătoare, aici ne spune ea. Da, <laughs> o să găsim. Ioana la o știi, un... nu? Uh, Ioana, parola. tu ești producătoare. <gâng> Lasă o că se enervează și ai văzut, doamnele, că se când se enervează trebuie să, să meargă la cumpărături ca să-și revina. Aha. Și ce merge pe banii tăi? Păi nu, dar uite, poți să o facă ieftin. Înțeleg că există o știre cu chilipiruri în București. Aha, da, da, da. De unde poți cumpăra chilipiruri în București? Asta e o știre utilitară, cum ar veni. De la Parlament, aș zice, în primul rând, mai ales înainte de alegeri, când se fac listele, de... <lipiruri> listele pentru Parlament, atunci se pot cumpăra chilipiruri. Altfel, de la magazinul de bunuri confiscate. Nu, confiscate de fisc. De aici, zice site-ul 3 cei interesați pot pleca acasă cu tricouri la numai 5 lei și rochii de ocazie la 30 de lei. Ce zici, Băzaf, te interesează? Da, și niște parlamentari de 2 lei. rochie au... la 30 de lei. A, cel mai multe produse aici costă numai 5 lei. Bucata, în magazinul fiscului, intră câte 3 400 de persoane pe zi. Iauzi. Da, și fiecare lasă câte 10 lei la casă, Da, dai seama... Magazinul are la vânzare și încălțăminte sport pentru bărbați la prețul de 21 de lei. În sensul că e faci oșa. sport, pleci cu pantofii și în câțiva metri faci sport direct pe talpa goală. <laughs> Și pantofi sport pentru băieți la 5 lei perechea. Mamă, deci cum o fi? Avem bărbați și băieți, da. Pe lângă articolele de îmbrăcăminte... De la la, la banii ăștia ei numai la cu ei, da. nu și porți. Exact. Mai există, de exemplu, o oglindă de perete la prețul de 26 de lei. <laughs> nu știm ce reflectă oglinda O oglindă asta. oglinjoară. O de o 200, 200. Tu care n-ai aer condiționat ai putea să cumperi măcar o hotă, știi? Că trage aerul cald din casă, dă afară. O plită pe gaz și o plită electrică da, nu, la plită prețul perfect. de 300 de lei. Plăci de faianță 8 lei metru pătrat. Un moped, Un moped? la 1500 de lei. Bă, ieftin Aha. Oare fost tu sediul al antenei 3, E și el aici, oare e <laughs> da, dar înțeleg că sunt două scaune ieftine pe care s-a făcut și o și ei Marfa din magazine confiscată de poliție, vamă, jandarmeria și antifrauda fiscală Să spunem și unde e pentru da, cine da, dorește da, da, să... Da, da, da, da, da, Deci magazinul este situat pe strada Măriuca Din sectorul 4, în apropierea stației de metrou apărătorii patriei Deci mult Succes! Marfa pe care o vinde fiscul, nu știu, provine din marile angroure ale capitale. A, cine ce-ai făcut? Auzam. Nu merită banii, da. Oare la magazinul fiscului dau ăștia bon fiscal? A, ce mișto fi A? să, <laughs> să nu. Sunt convins că nu mă colo de treabă, nu ai se mai poate. O dată, unde e ăsta să scape fiscul de strada Măriuca? Strada Măriuca în strada București. Of, nu ce avem of. pe Măriuca, dar o avem pe Andra. Inevitabil va fi bine. Mult mai bine. Și trage Nu va fi bine, spune Andra. Andra vine în seara de sâmbătă cu Carla Dreams, cu Van Delia, Proconsul și Voltaj la Life Blazer. Gadget News la Europa FM. Cu un gadget de care avem nevoie, fraților, vesta care te slăbește. E o vestă Aoleu. care Te dar eu am nevoie sigur. Da. Fiind. e o vestă care determină corpul să arde, să ardă grăsimile stocate. De fapt, grăsimile astea pe care le punem pe burtă pe șolduri, pe coapse și așa mai departe, e o modalitate prin care uh, corpul stochează energie pentru momente de penurie. Deci, pune deoparte grăsimea, e prevăzător, se gândește, aoleo, frate, stai că acum avem ceva de mâncării ca să punem deoparte pentru că nu o să avem. Corpul meu la ce atât de prevăzător? <laughs> că e mâncare în jurul e... meu peste tot. Economicos. Păi aici e problema, că una era că homo sapiens trebuia să vâneze mamuți sau furnici ca să-și facă și el o friptură sau o tocăniță. Și altă când merge cu mașina la supermarket, să vâneze un cărucior de hală da, da, da. De pe rafturi. Da. Bine, acum, de paște și de Crăciun e mai ușor să vâneze o, un mamut decât să-i <laughs> mâncare de supermarket. Bun, care e principiul? Uh, inventatorii explică principiul de funcționare cu exemplu campionului olimpic la not Michael Phelps. În cursul antrenamentelor lui... la tine că tu ești notătorul da. grupului. Nu, dar e foarte interesant, pentru că în timp ce se antrena pentru Olimpiada de la Beijing, Michael Phelps consuma 12.000 de calorii pe zi. 12.000 de calorii pe zi, de 6 ori mai mult decât are nevoie un om obișnuit. Nu ca noi, că noi avem nevoie cam de 4-5. Am senzația, zaf? D <laughs> nu, glumesc. Deci 12.000 de calorii zilnic și era super în formă, super în formă. E, efort, doar efortul fizic nu justifică particularitatea asta. Așa. Atleții, de exemplu, sau alergătorii, alergătorii cu marfei, nu pot consuma la fel de multe calorii ca un înotător de mare performanță. Diferență este mediul în care se petrece antrenamentul respectiv. Un înătător se antrenează în apă, adică într-un mediu care este de 42 de ori mai conductiv, din punct de vedere termic, decât aerul. În traducere, Phelps pierdea mult mai multă căldură decât un atlet care se antrena la sol, iar corpul său ardea calorii într-un ritm masiv pentru a înlocui căldura pierdută. Deci frigul e tot ce deci mai Deci asta este ideea. Asta. Da? Și nu doar frigul, ci cum să faci să pierzi căldură cât mai eficient, nu să stai așa. O să știi că eu cumva mă antrenez pentru treaba asta la frig, adică deschid frigiderul de foarte multe ori pe zi. <laughs> și nu reușesc da. să slăbesc. Bun, deci vesta Thin Ice, ca așa îi zice, ține rece, ține, rece, da? ține de rece uh -huh. și aplică temperaturi scăzute în zone cheie al organismului în mod controlat, ceea ce te ajută să arzi calorii fără să faci nimic. Zaf, până la o mie de calorii zilnic. A? Cât de tare. Vesta e asta e atât de subțire încât poate fi purtată sub cămaș, la costum, fără să fie evidentă, sau chiar la culcare. E sincronizată cu o aplicație de smartphone și acționează inteligent... <laughs> De exemplu, deci Luca se uită la mine fix și Col gol. Că ai pierdut. Da. ai dat mai eu Nu prea bine, dar mă gândesc la asta cu... Da, deci și acum tu ca ai febră, asta e numai bună pentru tine. Deci, pentru mine, mie de calorii cu aia, mi-e -mi fric de la frisoane, dar să mi le fac, provoc singur. Da, asta e și costă și un pic de bănuți, vreo 100 de dolari. Hai mă, că nu e scump. Bine, pentru cei da. care nu-și permită dacă ți se pare mult, 100 de dolari, există versiunea săracului, care este mai eu. <rătălui> da, îl și tai, doar pe. Balcon cu el, nimic nu te slăbește Mai bine ca o pneumonie Doamne, ferește Și economiți economist 100 de dolari ce? Da, Corect mama, mama, asta Vara asta ocupă Marea Mamă, ăsta concursul 0372069599 Vara asta ocupăm Marea Sunați-ne și luați-ne vacanța la mare Dacă știți parola De vineri, sâmbătă și duminică Practic Bună dimineața Veronica Bună dimineața! Ce Bună. faci? A, cum te fac încerc la voi de când a început concursul Și uite că ai reușit să ne prinzi De unde ești? Din București Din București Veronica Dacuăi pe autostradă În două, trei zile ajungi la mare Ia zine, care-i parola? Plaja Europa FM Plaja Europa FM! Pleci la mare, bravo! Yes! Yes, yes! <laughs> Nu, pădenea 1. Nu, pardon, băi, a fost toată așa, nu zic 1 sunt peturi. Da, Veronica, ce să zic, concentrează-te un pic, la mare pleci, nu la <gătă> munte. Da, da, da, lasă-mă că m-am emoționat, m-am ci... emoționat pur și simplu. Cu cine pleci, Veronica? Uh, o să văd, o să văd. O să vezi, tu, găsești tu pe cine. Vine, Veronica. Sunt eu, eu am cu gândul la mai ăla, slăbi, la bărata de la... Erai cu gândul la maieul lui Vlad mai da. Bine, Veronica, felicitări încă o dată Uite, Veronica a știut parola și pleacă la mare Dacă aflați și voi parola de astăzi Ce se va difuza pe tot parcursul zilei După ora 10, mâine dimineață Cam fiecare dimineață de altfel în perioada asta Puteți câștiga o vacanță la mare Pe zi 8 și 48 Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Și moli la Europa FM 8:52 și 52 de minute Prieteni, luna asta Radio Voting e la promoție Începând de astăzi O să avem în fiecare zi Imediat după ora 9 Radio Voting Am pregătit o piesă și pentru astăzi Așa că rămâneți pentru știrile Europa FM <fie>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 Este ora nouă bună dimineață! La Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu. Bine te-am regăsit, George. Bună dimineața tuturor. Plouă acum parei restrânse la munte în centrul și în nordul țării. Astăzi vor mai fi averse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, precum și în Carpații meridionali și orientali. Temperaturile maxime vor fi între 20 de grade în estul Transilvaniei și 32 în sudul Olteniei. În București 22 de grade la această oră, maxima va fi în jur de 28 cu ploi și vijeli de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei. Începem cu o informație de ultim moment. Incident pe calea ferată în apropiere de Caransebeș, un tren interregio care circula pe direcția bucurești Mișoara s-a oprit la câteva zeci de metri de o altă garnitură ce venea pe aceeași linie și care mergea spre capitală. Cele două trenuri de călători s-au oprit în câmp, evitând astfel o tragedie. O comisie de anchetă s-a deplasat la fața locului pentru a stabili cauza incidentului. Anchetatorii vorbesc de două posibile situații. O defecțiune la un macaz sau neatenția unuia dintre mecanicii de locomotivă. La Slatina, un bărbat de 36 de ani este căutat de scafandrii după ce s-a înnecat în râul Old. El se afla la grătar cu familia la marginea orașului, într-o zonă preferată de slătineni, mai ales la sfârșit de săptămână. Bărbatul a vrut să se răcorească în rău când a fost prins de curenți și tras pe fundul albiei. Martorii mai spun că omul a strigat că se înneacă, însă cei de pe mal nu l-au luat în serios. Continuăm știrile profesorii, unuia dintre cele mai prestigioase colegii din Arad contestă proiectul de statut al elevilor aflat în dezbatere publică. Ei au trimis o adresă la Ministerul Educației în care afirmă că elevii încep de la vârste mici să alerge după privilegii nemeritate. Profesorii spun și că dezbaterea propriu-zisă care se încheie astăzi a fost prea scurtă. Transmite Ciprian Boițiu didactice ale Colegiului Național Măsănicoară din municipiul Arad au trimis o adresă în Ministerul Educației și ne că în proiectul de statut elegea ar avea prea multe drepturi și prea puține obligații. Profesorul a murit prească elevul. E concluzia trasă de către Dascălii Arădeni după ce au analizat proiectul pe care îl consideră încă un eșec al școlii românești, conform unui material semnat în numele colegiului de către profesorul Mirela Mureșan, elevii își doresc să fie respectați fără să respecte la rândul lor, să-și ascundă în numele dreptului la imagine, incompetența, mediocrititatea și impostura. În opinia cadrelor didactice, elevii își mai doresc să se raporteze la profesor doar strict administrativ, ca la un funcționar public. Profesorii mai spun că au observat obsesia elevilor de a-și legifera cât mai multe drepturi și cât mai puține obligații, dând ca exemplu capitolul Drepturi, care se întinde pe șapte pagini, și capitolul Îndatoriri, care ocupă doar trei pagini. Care didactice sunt nemulțumite și că proiectul le a permite elevilor să facă propagandă politică în școli. În adresa semnată de către directorul colegiului sunt formulate o serie de propuneri de modificare a proiectului, de Ministerul Educației să cere să prelungească termenul pentru dezbaterea publică de la Arad, Ciprian, Boițiu, Europa, FM. Au fost recuperate toate cadavrele detectate pe fundul Mării Mediterane în zona unde s-a prăbușit avionul Egypt Air pe 19 mai. Vasul care căuta rămășițele victimelor cursei aeriene se îndreaptă acum spre Alexandria, în Egipt, pentru a preda autorităților trupurile neînsuflețite. Acestea vor fi examinate de procurori și criminaliști, după care vor fi duse la Cairo pentru testele ADN. Femeile frumoase pot dăuna sănătății bărbaților, spun oamenii de știință spanioli. Ce au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Valencia? Că doar 5 minute în compania unei femei atractive ridică nivelul de cortizol al bărbaților. E vorba de hormonul de stres al organismului. Efectele sunt accentuate la bărbații care nu consideră că ar putea avea un contact cu femeia respectivă. Cortizolul este produs de organism atunci când acesta se află sub stres fizic sau psihic. În doze mici crește vigilența, dar un nivel ridicat cauzează adesea de Uite așa, suntem și noi mai vigilenti. Manuela, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Pastia. Pune dimineața astra Giurgiu și Dinamo au câștigat meciuri amicale cu echipe de calibru. Astra a învins cu 1-0 campioana Danemarcei, FC Copenhague a gol marcat de era chiar înainte de pauză. Dinamo a făcut scor 5-0 cu Dinamo Moscova. Golurile au fost înscrise în interval de 35 de minute, 4 dintre ele până la pauză. Rotariu a reușit o dublă, iar Palici Hanca și Patrick Petre au marcat câteodată. Să mai spunem că a debutat cu o pasă de gol pentru Dinamo fundașul argentinian Maximiliano Oliva. Lewis Hamilton a câștigat în marele premiu de Formula 1 al Austriei după un final incendiar. Campionul mondial anti s-a agroșat din nou cu coechibierul său de la Mercedes, Nico Rosberg, de această dată în ultimul tur, când britanicul a încercat depășirea decisivă, iar germanul a vrut să-l blocheze. În urma incidentului, Rosberg a căzut până pe locul al patrulea, iar la finalul cursei a fost găsit vinovat și penalizat cu 10 secunde. Max Verstappen a terminat al doilea, iar podiumul a fost completat de Kimi Raikkonen. Sebastian Vettel a fost nevoit să abandoneze din cauza exploziei unui cauciuc în turul al 27-lea, când se afla în fruntea cursei. În clasamentul general, Nico Rosberg este în continuare lider, însă mai are doar 11 puncte avans față de Hamilton. Loca mulțumim pentru știrile din sport. În câteva minute Radio Voting la Europa FM, o piesă nouă. Sunați-ne la 0372069599. Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 Megan Trainer 9 și 9 minute la inițiativa lui Vlad Luna asta, în iulie, până la finalul sezonului Avem câte o piesă în fiecare zi, o piesă nouă Mhm uh -huh de care... lica de la asta. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Piesă în mod Aaaa. special. Bine că nu mai e Luca să mi spună de vaia condios. <gri> Înțelegi că dacă ar fi continuat cu vaia condios, aia tot sezonul aș fi nebunit. Așa ne-am reglat săptămâna trecută când miercuri, joi, undeva pe acolo. Avem o piesă nouă așadar în fiecare dimineață pe care vă propunem la Radio Voting, trebuie după ora 9 doar să ne sunați la 0372069599 și să ne spuneți dacă vă place sau nu vă place piesa. Astăzi ne-am pregătit cu Nico, despre ce piesă E vorba, aflați imediat!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 Cele mai bune oferte le găsești doar la Practiker. Grătar diametru 38 cm la doar 24,99 lei Și Orhidee Falenopsis la doar 19,99 lei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 Prinde ofertele care îți răcoresc vara. Doar luni, 4 iulie, cumped la prețuri efervescente. vine de românești la 3,49 lei kilogramul. Ulei de floarea vite doro la 3,33 lei litrul. Pulpe de pui cu spate la 4,99 lei kilogramul. Fresh Fresh Prețurile Caufland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 Hei, hai să-ți dau un punct. Selina rezistă mai mult dacă îi tai frunzele și le păstrezi separat de rădăcină. Lasă selina la frigider, dar nu o curăța decât înainte să o folosești. Și surprinde-i pe cei dragi cu o salată rece de țelină cu sos de maioneză. Pentru salate proaspete și aromate, la Lidl ai țelină cu frunze la 1,79 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 se numește, dacă mă uit bine s-a să fie făcută chiar de soțul ei, Laurențiu Matei, da. El a scris: "Muzica, hai să o ascultăm și sunați-ne după aia la 069599 și spune ne dacă vă place piesa asta sau nu. Nico să-mi dai motive în deșteptarea la Radio Voting." <fie> Usi, noi. Te uitați să dați like, să lăsați un comentariu și Dacă știi Dumnezeu că de noi M-aș preface-n ploi să pentru tine Doar să fii aici Doar să mă iubesc Să-mi dai motive este cea mai nouă piesă semnată Nico pe care am auzit-o evident în deșteptarea 0372069599 Radio Voting vă așteptăm să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa asta. Eugenie cu noi, bună dimineața, Eugen. Bună dimineața. Salve. Ia ține! Salve. Categoric da. Categoric da. Toată piesa Nicola Europa FM. Ți-a dat motive, să ți place. Bravo, bravo, bravo. Uite -o, cu ocazia asta, mamă că s-a făcut greu anul ăsta. Videoclipul e filmat într-un de grâu s-a făcut bine. Bine, bine Răzvan, bună dimineața Bună dimineața Salut Mi îmi plac videoclipurile bine. în care s-au făcut cluburile Am înțeles da. Răzvan, ia zi -ne, îți place sau nu piesa? Îmi place, îmi place Bravo, mulțumim tare <sus> mult 0372 069 599 Încercăm și cu Veronica Bună dimineața Bună dimineața! Foarte frumoasă, foarte frumoasă. mare, da! Bravo! Mare bravo! 3! Da. voturi! vedem! Carmen, Aia. ah, era Carmen aici, da! Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, binevenit. Bine v-am bine v-am Mi-a plăcut ce-am auzit. Bravo. Uh, frumos, frumoasă piesă. Bravo. Uite, vrem să o salutăm și pe Nina. Bună dimineața, Nina. Bună dimineața, suntem fetele duși de la cofetărie. Super piesa și o voce minunată, Nico. Mamă, și dulci. Ne-am și speriat. Da. Nu, no, poate tu. Vă pupăm băieți! o zi bună. Și pupăm pe toatelor. Nu mai bine. Ne-a sunat și Iulia la 0372069599. Bună dimineața, Iulia. Bună, Iulia. Bună dimineața. Ce faci? Bine! Ce te fac? La muncă! Da, Bravo! Ce drăguț! Dar ce-ți place la muncă? Ești veselă! Îmi place la muncă pentru că muzica voastră e frumoasă. Mamă, deci îți place piesa. Da, sigur că da. Bravo! Îți mulțumim tare Mulțumesc. mult! Mulțumim tare mult! E și Camelia cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, De pe, pe Transalpina vă salutăm și e superbă melodia. Ah, credeam că Transalpina. Dar mai ia salt pe da, da, da. Transalpina sau... Mai este bine. Bravo, mulțumit are mult. Distracție plăcută acolo. Doi bună dimineața. Bună dimineața, o mare da, o piesă superb. Să Chiar mă gândeam unde să ia mari de da. Știi că ce e ori o mare da, ori o mare nu. Sunt șapte voturi pentru. Cătălin, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, îmi place melodia, e superbă. Domnule dar, nu da ce romantici sunteți dimineața. Dorin, bună dimineața. Bună bună dimineața, de a ne și clasăm pe locurile care ne clasăm la Eurovision, că votează ăia din 1970, ceva de genul ăsta-i muzica. Am înțeles. A, tu ești, tu să... ești din 75 sau din 65? Ia zine. Zine dacă îți place zine sau nu. n-a fost holograf. Am, Am înțeles. Da. Mă, da. da. da. dar te-ai trezit cu fața la perete dimineața da asta rău. Da. Dar facem da. rost, nu nicio problemă. Facem rost de mă holograf și mai. Deci iat. înțeleg că e da, votul. <laughs> Mamă, ce prost dispus Sorină, mulțumim oricum Sorine, că da, Pune și tu o abținere no, că -a zi, votat. Deci Nu știu ce, s-a votat sau nu? Păi a, zic că s-a abținut Bine, o abținere da. uh, 0372069599 Elena, bună dimineața Elena Bună Nu, nu. Elena, tu ce-i votezi? Nu De ce nu, Elena? De ce? Pentru că nu-mi place Aș, nu dar, Am înțeles, dar de ce nu-ți place asta? Am presupus că nu-ți place Nu dar... e stilul meu Nu e stilul A, meu, bine, gata nu. Dacă nu-i place, nu-i Nu trebuie ce să vă vrei. supărați că ne jucăm în dimineața asta, jur E Caterina, bună dimineața E Caterino Bună dimineața da, bună. Uh, Mulțumesc, bine vă ascult da, pe Nico și Melodia și Vocea Voce Care într-un an la mama i-a luat trofeu, dacă nu mă înșel o asta filmat? nu mai știu că n-am fost da. nu eram acolo. Eu așa știu și uh, îi apreciez vocea. Mulțumim, Mulțumim foarte multe, frumos, uh, Mariana, bună dimineața. Bună dimineața. Bunjour. <laughs> Un dat și pentru Melodie și pentru Nico. Nico o voță minunată. 10 voturi doar Mulțumim tare mult, ia Aha. să vedem. Avem Gabi, bună dimineața Gabi. Bună dimineața, un mare nu si pentru piesă, și pentru Nico. Wow. De ce, domne? Ce e cu fata? Nu, e sa un bior loial, o stive, nu și nu știu, Nico Ce Nico, da, cu știu. Bine, bine că n-am dat adern. Nico, Nico să rămână cu catena și cu... Mamă, <laughs> Mamă câte supărare da. e din asta. Deși A, că aia sunt multe voturi catena. de da... da. Am și... plecat de la mare, de aia sunt supărată și mă duc la birou. Te pupăm. Hai, când? Da. Ne... Ai, zilele astea poți să ne suni oricând, să știi. Ai, da. ai, că dacă nu ești supărată pe mare și vrei să ne mai suni... Nu, Doamne ferește! Am Ui. înțeles. Bine, mulțumim tare, bun Gabi. Uh, Mihai e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, din Bacău, 140.2 FM. Uh, vreau să vă spun că Nicu încearcă cu să se reiveteze, dar nu este. Un mare nu. Un nu, mare am nu. înțeles, gata. Deci, Nu-ți place. Mulțumim, mulțumim tare mulțumim. mult, Mihai. Sanda, bună dimineața! Bună dimineața, am bun. un da și un nu Ia, e bine Un da pentru doamna care a spus de catena Așa da. <laughs> Și un nu pentru piesă pentru că e banală Am înțeles, am înțeles. Banală? Mulțumim tare da. mult Sanda, uite că Deci toată lumea știe de catena da. Eu vă spun, fraților, bun, poate nu e cea mai... Ce să spun? Deci o reclamă care a făcut... Farmă, ăsta de farmacii bună, Da, știe toată lumea de lanțul ăla de farmacii Este super eficientă Carmen, bună cam, dimineața Bună, bună dimineața bună. Uh, Da, pentru Nico Merită. Merită. bravo, mulțumim tare da. mult. Îl avem și pe Marius, bună dimineața. Bună, bună dimineața, marius. bună dimineața, din fierbinți, din las fierbință. <laughs> Ia-l ține, cum se aude Bun. acolo piesa asta? Se aude foarte frumos, ca toate chestiile dumneavoastră. Bun. Și o iau ca o, pe o dedicatie pentru mine, că astăzi îmi 44 44 ani. Hai la Bun. mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc. La <laughs> tare mult să Marius, ta marius ta pentru ta telefon. Elena, bună dimineața. Bună dimineața. Bonjour. Uh, nu. Nu, nu. De ce? Nu-mi place pentru că Nico are melodii mult mai frumoase. Am înțeles. Farmacia dar, e nimic, atenea. Ce, ce vrei, băi? Aia nu e aia lui Adriane Anache. Adrian Enache. Adrian <laughs> Mulțumim. Dar faci să fie așa slabă? Mai, mai avem o Elena, bună dimineața. Folosesc raftul. Bună dimineața. Bună. Păi nu așa zice, mă? Un mare da, da pentru Nico. Un mare da. Un mare da pentru Nico. Da, și pentru ce ai medicinat. Da, și -a pentru a da și pentru Arșinel. <laughs> Mulțumim tare mult. Uh, da. Cât e scorul? Este măci. 13 la 5. Deci 13 da, 5 nu și o abținere. De la Sorin. De la Sorin, că n-ar eu să ne lămurim. Sorin de... a fost foarte simpatică dimineața Eu cred că a fost mai degrabă nu la Sorin, dar a închis înainte să ne lămurim. Deci am trecut la abțineri. <laughs> Mulțumim tare mult pentru voturile din această dimineață. Vă amintim luna asta, e luna a nu, e luna radio voting, da. deșteptarea în sensul că o să avem multe multe multe uh, melodii pe care o să vi le propunem, practic în fiecare dimineață propunem câte o melodie. Vedem noi ce iese. O avem pe Delia. Ce are ea? Delia vine și la live pe plajă, dacă n ai aflat Vlad. Vine în seara de sâmbătă Pe 30 iulie Cu Voltaj, cu Proconsul Van Carla's Dreams și cu Andra Dar avem show și vineri și duminică Asta doar ca să știi de la Delia 9 și 33 de minute. Știrea Bravo azi. Domne în viață e ai o pasiune, e important să-ți urmezi pasiunile, să știi, să vrei, să faci câte ceva. Asta Da? trebuie, da. Uite-te la tine. Da, ai da, vrut să-ți pozezi piciorul, l-ai pozat și l-ai pus pe Facebook. Pasiunea mea de viață, da. <laughs> Snapchatul. Un bărbat din gorj, cum ar veni un gorjan. <laughs> Mecanic de... Ce județ, mă? Moise nu-i din Gorj? Ba da. da. Așa, deci un bărbat din același județ... Moise din Gorj? nu din gorj? E din Mehedinci. Ai, Vă me <laughs> scuzați, Moise. Deci un bărbat venit. care nu este din același județ cu Moise, mecanic auto și a construit singur de la zero la el în curte un tractor. Un tractor cu carburator. Aha, un tractor tractează, practic. Piesele le-a cumpărat de la diversi producători auto și le-a adaptat pentru vehiculul pentru care nu a avut niciodată suficienți bani, relatează Digi24, caroseria a făcut-o manual. Întreaga investiție n-a depășit 1500 de lei. Cu alte cuvinte, ce îți doreai crearea mic? Un, un tractor, tractor da. Bă, cum era piesa aia? Cu bădița cu tractorul? Nu știu, da. Vlad, că nu domnul... seama ce a ascultat în copilărie. <laughs> domnul respectiv, pe care îl cheamă Vali Martin. Bădița cu tractorul, există că... <laughs> da, caută cu bădița cu tractorul. Sau să caută iană. Stați, mă, stați să ne concentrăm, că omul a făcut un tractor. Tu ai făcut, mă, tractor în viața ta? Uite, domnul ăsta a făcut. Nici deci fiat n-am făcut, de. -am, făcut am Deci, cite, zice domnul Vali Martin. Motorul este Mercedes, 100%. Cutia de victeze este de-a noastră, de ARO 10. Ambreajul este de Mozvici. Electromotorul, tot de Mozvici. Bordul e de Audi. Volanul este de Dacie. Nebun. Nu are nimic de tractor în el, sunt numai piese adaptate, spune Vali Martin pentru Digi24. Cum, Vali Martin? Da. Bine că nu-l cheamă Aston Martin. <laughs> bine, pe de altă parte, nici Dacia nu are nimic de mașină în ea și uite ce bine se descurca. Corect. Și mai de fi... deci cu bădița cu tractorul? Da. Am găsit așa, cu bădița cu ochi verzi. Nu, cu tractorul. Bădița cu patin grele. Lasă mai încolo. colțul cucușma neagră. Lasă-mă să termin Deci cel mai dificil, zice Cobuze domnul, moi. acesta a fost să obțină caroseria. Bărbatul a folosit bucăți de metal pe care le-a prelucrat pentru a da forma unui tractor clasic întâlnit pe drumurile agricole din țară. Deci dexo l-a luat la pilă. E ca bag, știi cu zi, am dat piesele și toată lumea a reușit, Nemții, și americanii americani au reușit să facă avion din piesele alea ai noștri, au făcut un tractor și când au venit de aici au înțeprit, să ia să Lasă-și mai mai <laughs> carcasa de ambreaj zice, este făcută în bucătărie. Tu știi, mă, să faci carcasa de ambreiaj în bucătărie? No. Am avut motorul în bucătărie, cutia de viteze și în bucătărie am asamblat carcasa de ambreiaj, povestește Vali Martin. Uh, Marin. După ce... Băi, îl chiamă Marin sau Martin? M-ați încurcat. După ce a terminat de asamblat tractorul, l-a dus la țară, în comuna Ninoasa, unde lucrează un teren agricol de un hectar. Tractorul are recutie de viteze în patru trepte e dotat cu direcție, măi, nene, consumă doar un litru de motorină la ora de muncă. Deci un litru pe oră și pe un litru de țuică pe oră. Asta funcționează, merge brici. Bravo, domnule! Știți că am avut prima mea mașină, am mai povestit despre ea a fost o mașină cu totul aparte, am cumpărat-o, am mers cu ea 300 de metri și s-a oprit și am fost uluit de cât de tare a fost la care mi-a vândut-o, înțelegi? Că a făcut în așa fel încât să dispar din raza lui vizuală sau să dispară el din raza da, mea da, vizuală da. înainte să se strice. Și, evident, am ajuns la un mecanic. Un mecanic de asta, un bătrânel într-o curte cu un garaj, pe undeva în cartierul Floreasca. Și domnul respectiv își făcuse o dacie din piese de la magazin, comparată de la magazin. Îți avea dacia? Principala lui problemă. De ce răspuns? -am? am? fost să matriculeze. Ce ai măzin? Nu știu ce ai făcut un în copilărie și ce ai ascultat, dar găsi piesa cu bănița cu tractorul. Și da. <laughs> ce? N-am ascultat. Știu despre ea, mă, că am citit ce? Băi, Dacă vorbesc despre vorbes Părvan înseamnă că am trăit, am fost prieten cu Vasile Părvan. Deci am, am găsit pe YouTube de la... Da. Almarahul Scânteia o de... Am găsit Dorina Drăghici interpretează piesa. Da. De ce râs, mai Era o piesă de-asta din perioada colectivizării. Da. Dragă-mi e bădița cu așa. tractorul. Da, așa e. De ce? i de... să ascultăm. dă mă, cu bădița cu tractorul. Să vrei să dai la radio, da. Nu Înțeleg de ce râs. Nu înțeleg. Era o piesă din perioada colectivizării, da. Da. În mai... Republica Populară România din ce an e? Da, păi mușai să... trebuie să mi spui, ce mai ascultai când era mica? Ascultam, adică nu am citit despre ea, mă nebunule. bunule. <gânt> <gânt> am citit... am ce? Am da. selectat doar refrenul. Yeah. Ia. <gânt> ce vrei, mă? Uite ce frumos. Nu mai de ceva de hernicie acum? Nu, e adevărat. Nu, acum e frumoasă să te dinai 50. Da. Cred că da, din în 50 e. Ui, e foarte frumos tractorul pinsă. când nu ceva deosebit. Pe auge lanseam încet. Lanseam în urma lui. Ajungea să mănțea pe la spate. Deci, a se mănțea în urma, nu așa zice. <laughs> și să însămânțat din spate Foarte frumoasă piesă da. O lecție bă, de istorie Băi, deci pe vremuri, uite, vezi, se cânta de hărnicie Dacă Nico făcea acum un da. cântecel Să fim harnici, să muncim la câmp, <laughs> să fim fericiți L-ai cunoscut și pe tot angamona <laughs> Nu, dar am, am citit despre el Ceea ce tu nu... Adică există... Băi, nu se mai citește în ziua de azi Ori se face film, ori... La revedere Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Și 43 de minute, nicio masă fără pește, nu așa era, nicio da. zi fără știre din Vaslui. domne la Vaslui s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecută un atac îngrozitor, mm. tip mafiot. O casă a fost incendiată cu sticle incendiare, Sărace. cu benzină. Deci cocktailuri Molotov, cum ar veni, risipă. <laughs> un atac, deci practic un atac mafiot. Cum vedem, în Da, filme. ce s-a întâmplat acolo? Ce întâmplat Pare de interesant. Fapt. Da. A fost un scandal într-o discotecă, în discoteca din Codești. Un tânăr din Miclești a fost bătut de altul din Pribești. Deci acțiunea are loc în codești Da. Uh, actorii principali, unul din Miclești și unul altul din, din Pribești, da. Deci bătutul din Miclești care viese să se bătut în codești da, de nenoroșitul din Pribești și a chemat prietenii din Solești. <laughs> Să se răzbune. Deci, jumătate de șase, jumătate de duzire. Deci care vă să că băieții din micleș și Solești supărați de ce se întâmplase în codești au dus în pribești? Să trești. <laughs> ce puteau să facă ei din vaslui? Fiind altceva decât niște cocktailuri, Molotov. De data asta, cu benzină, pentru că cu alcool cum să spargi ceva o sticlă cu alcool perește, și da. au dat foc. Deci, stai, ăia din micle și Solești s-au dus în Pribești și au dat foc casei în care credeau că e bătăușul să-l învețe minte care e treaba. Bătăușul nu era din codești. Ba da, nu, bătăușul era din, stai mă, era din Pribești, dar se bătuse în codești. Știu ăștia... că primul era din Miclești. Da, și mâncasă bătarea de la din Pribești și nu s-a dus în Solești? Nu, că i-a pe ea din, din Miclești. Miclești. Ba da, și s-au dus în Pribești ca să-l dea foc lui. Și au aruncat cu sticlele în casă și a ieșit o femeie. Supărată. Femeia de unde era? Da, era din casă, că era pus să se casă de confuzie, mă înțelegi. Au dat în altă casă, nenorociții, s-au dus și ajunge, hai să-și învățăm minte pe ăsta. Și au greșit casa. A femeie, au dat fău' la casă. Da, tot Dar, erau nu, din stinc, Deci n-am fost cu victime, n-a fost nimeni rănit până la urmă, mm -hmm. pentru că ploase n ars. Casa. Deci, caz de confuzie, asta e. Da. Noroc că n-au pățit nimic aia din Solești. Da. I-au prins pe băieți. Ce stradă e asta? Numărul 11 bis. Ce are face 11 bis? A zis domnul că nu vrea să pună 13, că e fatal. Eu nu te întreb de 13, Eu te întreb ce stradă e asta? Strada Pacienții. Strada Pacienții? Imposibil. Ba nu, domnule, e strada Pacienții. Că zici nu e asta. Ba e asta. Nu! Ba da? Eu caut din Strada Sapienței! 11B. Strada sapienții, domnul Costica Popescu. Așa? Așa? Atunci nu e aici. Deșteptarea! Cu Vlad Petranu și George Zafiu. La Europa FM. Aici ajungem spre final, 9 și 49 de minute. N-ați mai dat și urma aia zile trecute? Păi, deci da. mergem? Mă și eu, știți Stai că v-am zis că mă, intru la cură de slăbire după șa da. da. Adică de nu s-a mai Cum mergem, Cum mergem, bla? Când un Când Cum mergem? Cum mergem? Cum mergem? mergem? Cum mergem? Cum mergem? Cum mergem? Cum mergem? Cum mergem? Cum mergem? le oferă șansa clienților săi să câștige burger gratis pe viața, descoperi gândul. Persoanele care vor să primească burger pentru tot restul vieții trebuie să facă un lucru, să schimbe numele de familie în burger. Mă, deci burger. Rotul. Da, domnul burger. Luca burger. Primele 10 persoane care se vor numi burger vor primi din partea lanțului de restaurante burger gratis pentru tot restul vieții. Însă numai șapte pe săptămână. Unul pe zi Da, mi se pare că e o campanie foarte bine gândită Că la șapte burger pe săptămână, unul pe zi Nu durează mult <laughs> Și te De cureți faci. În 2-3 ani cel mult te cureți da. Și, par... Dar măcar faci reclamă uh -huh. în perioada asta Dar la noi dacă te cheau mititelu Ah. Nu? Ce idee, uite, e foarte bună Ce asta. primești, în afară de, a primit mititelu sau? Nu, no, e, apre, o să are de primi bani Are de primit despre bubiri a, da. Deci dacă te cheia mititelul, te îmbogățești. Da Cum ar veni? Da, nu, nu? e simplu Da, Aha. da. Dar m băga la o treabă da. Și-a -o urmăresc -o. Să nu ne pune ăștia să ne chime cocoșatul Da <coughs> <coughs> Primești cocoș ce în da, spate? Nu Nimic, da. Eu o cocoș <coughs> Da, parcă nu m băga la asta Nu? No? Da, da nu. Dar voi la ce v-ați La burger v-ați băgat? Uite, Vlad Burger. Burger. Nu. nu, frate, burger. Cum să mă cheme? Burger. Asta e bună de întrebarea dimineții. În ce v-ați schimbat numele? În vită. Da. Dar, dacă <gătă> șmechere, <gătă -și> nu <în> orice Noi <gătă -și> numele la bou bătrân, Nu. <gătă -și> Da ți ar plăcea vântul ăsta Kobe? Nu, da, deci domnul Kobe, da, cum să nu? He? Sau o vagiu. Da. da. Dar sunt o grămadă cobe. de tipi care sunt în mod evident cărnați, oare <laughs> aia de ce nu primese și <laughs> <S -a> un <laughs> c un, c -un ceva? La vacă grasă nu v-a băgat. Nu, vacă grasă nu. Ca să existe deja. Aha. Bine. Hai că cine știe unde ajungem dacă o luăm așa ușor, la un la un cârnățor, aș mânca un mititei în dimineața asta, mi-o foame, nu te văd. Ce am uitat noi să vă spunem astăzi e că sau nimic e deja în vacanță. Dar, dar, pregătim surprize pentru sezonul de toamnă Așa că rămâneți prin preaj l antrenăm pe Luca Acum doar să debolnav din cauza asta Rămâneți cu noi, avem știri la ora 10 Și Ciprian Dinu Imediat după ne aduce Europa Express Aveți o săptămână minunată Toate bune!